As-salatu as-salamu ala Rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbih wa mën të bja'hum bi ihsanin a ju middin Allah unë madhruar e falenderojmë dhe vetëm për ti ndim dhe falekërkojmë dhe lusim Allah unë gjellewala që ti bekon takime tona ti bënd të dobeshme për neve në dunja dhe në ahirat të ndërrua lezer dhe motra jemi edhe son të në takimin në radhës me rëfimet e Koranit dhe në takimet e kaluara kemë folur për disa rrëfime duke munduar që kras prezantim të kuptimeve të këtyre rrëfimeve të përmendur më atëso nga dobit dhe porosit dhe ursit që zot djal lewala kërkojnë nga ne që të përfitojmë përmes këtyre rrëfimeve. Dhe u kam përmend në fillim se këto rrëfime janë të shpërndarë në Kur'an në persure të ndryshme dhe ne nuk kemi ndjekur ndo një renditje të saktuar për këto rëfime Andaj kështua do të vazhdojmë varësish nga do të të letëshmëria rëfime me zvete apo adhe shta, do shta dobis dhe rastit do të përsaktojmë edhe për rëfimin e radhës Andaj rëfimi i radhës sëtë që do të të klasin për te do të fillojmë që të të klasin për te sonëte është një rëfim të të interesant por në në në të të nuk është i pa njohër Por kimi nevojë ta trajtojmë vazhdimisht, nga se ky është rrëfim jo vetëm i një jete, por është rrëfimi i njerëzimit. Është rrëfimi që më të vërtet mbledh në vetën e tij aq shumë dobi dhe porosisa që çdo që tenton të me ispalos më të vërtet sfidohet shumë. Andaj do të flas për rrëfimin e Ibrahimit alayhis salam dhe ndërtimin e Qabas, që Zoti xhalleu ala e ka përmendur në Kur'an dhe kam vendosur të flas për këtë rrëfim Për dy arsye kryesore E para Se është rëfimi i radhës Pas rëfimi të lopës e bëni Israelve Që kemi folë për te në surën bekare Dhe gjithashtu të jemi në prak të muaj dhulhigje dhe muaj të hajgjit Dhe pa dushim se ta është të gjitha Të gjitha do të të, të angazhimet Dhe gjitha sytë e njërzimit janë të këthyre Ka shtëpia e zote Gjelle Gjelalihu Andaj a e shtëpia tjenë mekën e bekuar E jo qabë pa dushim se e ka një të rëgjim të rëndësishme me në e thonë neve dhe i ka do fjallë dhe, dhe porosi të rëndësishme që një duhet me indegju e që në emër të saj Zotë Gjellewala ka fëpërmendur këtë rëgjim në surën e Lbekara dhe në surën Ibrahim dhe paset e shkëputura në disa surët e tjera mirë po për të pasur të qartë dhe të njohur Dhe më le të kuptuam të ndëruajmë rrëfimin e ndërtimit të Çapës, duhet që të fillojmë rrëfimin që nga fillimi. Kur Ibrahim i Alaihis salam e vendosi familjen e tij, respektivisht Haxherën, gruan e tij dhe Ismailin, djalën e vogël, në një vend të shkretë që nuk kishte as bim, as ujë e as gjë që mund garantonte mbarvajtinë e jetës. Dhe përderisa bëhet fjalë për një rëfim të sëkaluarës që njësë kemi qenë prezent, e asë nuk e kanë ingjizuar kamerat e ndryshme, ne duhet që të rëfimi burimive të sigurta, që flasin për këtë nëgjarje të rëndësishme të njërzimit. Andaj, për ne burimi vetëmi sigurës i kësë nëgjarje mbetet, shpallëja e Zotë i Gjëlle Vuala. Gësa Allah u të varë e këtë talë është taj që ka qenë, Dëshmitari kësa nëgjarje Dhe a i ka shpalur ku i don për njerëzve këtë nëgjarje Për ndaj e ka përmand Allahu Gjellewala këtë nëgjarje në Kur'an Në mënyrë të përgjithshme Ndërsa i dërguari sallallahu alesallem E ka zbërtyrë pastaj në mënyrë të detajzuar Të ratë që ka ndodhën Unë dhe të mundohem që fillemisht Këtë nëgjarje të aledzhej komplet Këtë nëgjarje të aledzhej komplet si kur që e ka transmitu dhe u a ka ligjeruar Ibni Abasi të bëjnëve. E pas taj të ndalemi dobi pas dobije. Normalisht edhe këto dobije janë të kufizuara, përshka këse në gjarja ka shumë më te për dobi dhe ka shumë më te për porosise që një kemi mundësi me tretu një takima për dy takime. Andaj shpësaj që takimi vëmendjen në nivell një durë, dhe të ndejojmë rrëfimin e Ibn Abbasit pa komente. Pastaj komenti vjen në fund të, në fund të tregimit. Dobi të porosit vinë në fund. Mirë, por dua që ju a lejoj këtë rrëfim pikërisht sikur që ka ardhur në Sahihin e Buhariut, të cilën transmeton Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Ecili këtë rrëfim do të henisë nga vetja e tij. Por për drejisor rrëfimin që ka të bëjë me të kaluarën, Ibn Abbas nuk ka më ditë vet. Për gëtarës ju e rëfimet e kësën e tyre, edhe pëse sahabiu nuk thët drejt për drejt ka thonë peganberi s.a.s. Aja dhjetë së aja ka mor nga goja Muhammedit a.s. Ndë që farëtët Ibni Abasi? Transmetonë Bukariju në sahihun e ti, se Ibni Abasi radiallahu ta'ala nuk ka thonë Gja e Ibrahimu ju hajëru, Gja e Ibrahimu bi hajëra wa bi ibniha Ismaili Wajetur rëdhiuhu Hatta wada ahuma indelbejt Ka ardh Ibrahimi a.s. Me gruan e ti haqerin Dhe me birë nësaj Ismailin Të cilën e mbanë Të në preherë nësaj Dhe i vendosi Të kështëpia Në atë ku kur ka vendos nuk ishte shtëpia Nuk ishte qabja Por tash kur po tregon Ibn Abasi Ashtë qabja Për ndaj thët Ibn Abasi ja këtu i ka vendos të kështë të këqabja të ndë dë u hatin fëuka zemzem i vendosi të kënjë dru i madhë në njëje afer u i zemzem në piesin e si përme të gjamis të qabës të ashtë që është e njor o lejse bimekke të jau me idhin e hadun dhe natë ko në meke nuk ishte askush ishte vend i pabanuar nuk ishte qytet s'kishte njerëz as azje në meke o lejse biha maun madjas ujnë nuk eshte fë vada ahuma hunalike o vada a indahuma gjeraben fihi temrun o si kaen fihi ma Ibrahimi a lehi sëram aty vendohë si familën e ti dhe uadha një qantë më hurme dhe një do tëtë bokal me uj ta sojkoj që ishte ilkurës Thu me kaffa Ibrahimu më në talikan Fë të biat humu Ismail Wa kthej shpinën Ibrahimi aleyhi salam Dhe vendosit të largohi për tyna Ndërsa pasti vrapon të nëna e Ismailit hajere Fë kalat dhe thënë të ja Ibrahim Ejnë të dhëb Thënë të o Ibrahim ku po shkan Wa të të rukuna biha dhe luadi Dukë në lënë në këtë luginë Lej se fihi insën vala shej Në këtë lugin që nuk ka asë njerëz e asë asë gjë Fe kadet le u dhali ke miraren Disa her i thonë të kështu Ibrahimit Alehi sa mgruaj ati Dërsa aj nuk këtheje fare Vala jelte fitu i lejha Aje i thonë të ku përna len Ku përshkan Përna praktisë në këtë lugin që së ka njerëz e asë asë gjë ndërsa në gjithë të këto kërkesa, Ibrahimi alëzëm nuk këthe e fara. Diri sa, i tha hajeri, i tha Ibrahimi alëhisselam, Allahu ledhi emara ke bihadha, tha, a Allahu është ajqet ka urruar me vëprukshtu, atërën këtë rast, në këtë pythu, përgjegj Ibrahimi alëzëm dhe tha, naam, po, po, thotë eden la yudaiuna ثم رجعت kur ndjej kët përgjigje Haxherit tha atar allah nuk ka menahum dhe u kthye nuk vazhdoi ta ndjek burrin e saj me ashtin insistenten kërkes fjala allah e qetçoi tan tala ibrahim u nis ibrahimi alisam te shkonte nga kaard Dere sa u largua me një van të quajtur thënije Një van i caktuar jashtë të mekës Në një van ku ata nuk e shihnin Ibrahimin Dërsa i shihët ata Istak bële bi wajjihi il bejt U këthyje Ibrahimi alejsa me ftyrë në ti ka shtëpia, ka qabja Thumme da biha u lajl kelimat Ingriti duar dhe bëli dua me këto fjalli Që zotë i gjëllë ula këto fjalli ka shënuar në surën Allah 17, ibrahim Allah jalla wa'ala thot luke persil luke në Ibrahim t'a l-sam Rabbi inni askanthu min dhurriyeti biwadi ghayri zhi zarrin inda beyti kal muharram Rabbana li yuqimu s-salaa faj'al af'idatan min al nasi t-hwi ilayhim warzukhum min al thamarati la'allahum yashkurun Duaia dheer nifun ta faqis në surën Ibrahim nga jeti 27 e dirë në fund tha Ibrahimi alesam Rabbena o zotë jon inni eskentu min dhurrije ti unë familjen time e braktisa dhe vendosa tek një vend, tek një lugin më nga i ridhi zërrin që nuk ka asgjë të gjall asbim, as uj, as az asgjë a in dhe bejti ke lë muharrem, zotim unë i vendosa, tek Qabja, Bejtul Muharram, Bejtul Haram Qabja Rabbena li juqimu salah O Zot Un i vendosa këtu që ta falin namazin Fëgjë al efideten min e nasi Tahu i lejhim O Zot Bëri zemrat e njerëzve Të këthyra Dhe bëri zemrat e njerëzve të Synojnë këtë vend Dhe këtë familën ti me këtu Orëzuk hun min e thëmerat O Zot furnizën nga begati dhe mirësi dhe frytët nga anë ajo të leallë umje shkurun që të bëhen ndajteje mirë njëzë dhe falenderuas. Dhe vazhdoj Ibrahimi alësëm rrugën e ti, nështë vazhdoj jetën haqeri me birë nësa Ismailin. Të nërëzë e parasët vazhdoj me pjesën e mbetës është tërgimi i gjatë, një përkujtim që ju e dini po ndikanë në për cilën e tërgimit. Kjo është rëfim i Zotit Gjallë dhe Gjallë hu nuk është rëfim historianësh kjo, kjo nuk është rëfim dhe më thonë njerëzish kjo është palje e Zotit Gjallewala për endaj ka gjitha këto detali janë në kulmin e saktësis dhe vërtësis gjitha kështë pikrisht kanë dohë si kurse po e rëfan ibn Abasi radiallahu ta'ala anhu o gjallit umu Ismail turdi o Ismail o teshrebu min dhali kelma dhe vazdoi nëna e Ismailit Hajeri t'i japte gji birit të saj Ismailit dhe të pinte nga uji që kishte afër veti. Deri sa u shterr uji, përfundoi se ishte ishte me vërtet një një një shishe, një bokal i vogël, jo i madh, u shterr ai uji. Atishat wa atisha ibnha. U at Hajeri por e kapi etja edhe të birin e saj. O gjallet të ndhuru i lehje të lëua, e shikon të birë nësaj ka përkëpëllitën e përto ka etja. Në përmëndon nëna, po e shë birë nësaj ka rutullohet, djathas edhe majtas, ka do tëtë leviz këmbët e duart nga etja dhe uria e madhe që kështë e kapluar. Thënë tal e kacë dhe u largua prej ti nga se nuk mund të ashehtet birë në këtë gjendje. Kerahijetën e në tëndura I leji nuk mund të ashtetën këtë gjandja Fë wajëtët i safa Akraba gjabërin fil ardhi Jeliha Dhe duku lërguar E gjatë kodrinën Mëtë aferë saj Safan Që të në gjitët në safa Fë kamët a leji Thumës të që balet i luadi U ngretë Në bi këtë kodrinë Dhe fillajtë shikaj lardë në për luginë Hel tëra ehëden, mëzval për eshen do kënd, felem tëra ehëden fëhebetat, nuk e pa asë kënd, shkrat, askush, e vetëmuar në shketin, zbriti nga kodra, safa, hatta i dhe belega t'iluadi, diri sa so, zbriti në lugin, zbriti nga kodra, ta është në lugin, rëfa atë, të rëfa, diriha, e ngriti pjesën për parë me të fustanit të saj, të teshes të saj, Thumë saat sajja l'insani l'meghud Hatta gjawazat il wadi Thumë atat il mërwa Thot pastaj vrapante Sikur vrapan njëri unë siklet Raju l'meghud Njëri që ka kapluar Telasha siklete vrapan Diri sa aritën e mërwa Fë kamët alehi O nëdërat Hipi mbi mërvën Dhe shikaj hel të ra ahadën Mos vall po e shën do kënd por nuk e pa as kënd. Fa fahen thelika 7 herë dhe kët vrapim e bëri 7 herë. Ka ibn Abbas, ibn Abbas i thotë këtu pejgamberit sallallahu alajhi wasallam fa fa thelika sa'i an-nasi bainahuma. Dhe pikë këtu, do të thotë dhe këtu ka filluar vrapimi i njerëzve mes këtyre dy kodrinave, nga vrapimi i Haxherit alajhi wasallam. Fëlema është rëfët alë mërua ti semi atë sotën, po sa ka hipur në mërua e ndëgjën një zë, dhe tha sahin, i tha vjetët vetë, vetë heshtë, në të kuptim, as, as, as, as ti mos pëshpërit, se mos po i këzëri. Andaj edhe një herë të semi atë, dhe dhe u shëndrua e tëra në ndëgjimë, me vesh e me sy e me gjitha të ndëgjëm për i kapo vjen zëri andaj kër ndëgjëj zërin mirë tha haqeri të ka ndëgjuar ajë që pëjalshon zërin nëse kenë dë një ndim për në ndihmuar afrohu atërë e pa me lekun i cilë ishte të gëvendi i zemzemit haqeri pa melek krijes që ditëshme i cili ti, meni transmitim, meni transmitim me thambër në ti me një trasmetim me një trasmetim me kraho në ti godisë të token dhe fillajtë të del uji ajo zbriti në shpejtësi fegjallet të hawiduhu dhe nga frika se mos po ndalet uji dhe po e thidhë toka ujen të hawiduhu Filaj që me rrethu me rërë Që të bëhet pusë O të kulu bjeti hake edhe dhe bënd të kështu me dorë Dukë e mbush dhe do të në të kuptim që Po jesë dhe pak ta Bëndet kam për një kotë saktuar ujë O gjallet të grifu min elma i fisika i ha Dhe mbush të grush nësaj me ujë Dhe mbush të atë strajtësën me ujë Që e kishtë dhe lën Ibrahimi a.s. maheret ato dhe huwa yafuru badama taqraf ayafasta doren per ta mbush ujn, edhe ma, edhe ma oselen, me ujë ndersa ai shpërthonte edhe më edhe më tefra thon. Dhe këtu tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam yerhamullahu umme Ismail zoti e mshiruftin Ismailit لو تركت زمزم tkish me lon zamzamin me me rië sikurse e shpërthau zoti jallahu ala do thot kishte me qen kishte me qen lug burim i pashtershëm Më lëviz vazhdimisht, por ajo ja e rrethoi dhe mbeti rrethuar. Fa shribat wa arda'at waladah. Piu nga ky ujë dhe gjithashtu i dha që të pinte të birit të saj. Meleku i tha Jibrili alayhi salam i tha Haxhirit. La takhafud day'a. Do jone çfarë i tha Jibrili Haxhirit? Tha la te khafu t'dajja Mos u frikësën nga humbja Ha huna bejtu Allah Këtu do t'jatë shtëpia zotit Jebni ha dhe l'gulam Ko me ndërtu këtë shtëpi Këtë djelash dhe baba i ti O inë Allahe la ju dhiju ahle Nga sa Allaho nuk i hum njerës të ti O kanë el bejtu murtefi anë Dhe ka qenë Shtëpia pak sa e ngritur, ka pas të mele, është ditë ku ështëpia. Dhe kur vinin vërshimet, e godasnin, do të të mele nga anë e dja dhe nga anë e majtëve. Thë kenet këdhalike, hatë të mërë dëbim ruf katun minë gjurëhum. Vashdoj kështu haqeri, diri sa, ka lej pranty në një karavan i fisit gjurëhum. Këta janë Baza e Arabve Fisi gjurëm është baza e Arabve Mukbeline duke ardhën nga një rrug e një vendi Caktuar U nalën U ndalën U stacionuam për të përshuar Në pjesën e pashtë më të mekes Ferra e u tajiren Dhe në moment E pan në meke Dukë u sildhë një shpend Që Arab të njëhinin ishte shpendi i burimit të ujit. Kudo që shia i shpendi, a i sile rët burimit të ujit, u të regantës e këtu ka ujit. Dërso ata than, kjo shpendi i ujit, dërso ne emi të bindë, dërse në këtë vend s'ka ujit, ne e njëmë këtë vend. Andaj e dërguan një njërja apo dë njerëz që të shikujnë. Dhe ata e pon ujën, dhe u këthyën dhe u than, se kështë e ujit, kemi gjithë ujit. Andaj të gjithë së bashku i tër karavanit I tërfisi U dretua në dretim të ujet Dhe e pan umu Ismailin Në në Ismailit haqirën e pan të kujet Dhe i than E të dhenina lana E nënzila indek A në jap leja Që një të vendosemi këtu afërteja A jo tha po Por nuk keni të drejt në uj dhe, Just keni dret në uj Pas sa so të jap unë Amma nuk kini, nuk e ndonja u i mbashk U i është jamin Thajbë një abasi Radiallahu ta'alanhu Se ka thënë pejgamberi Sallallahu sallam Fa elfa dhalike umme Ismail Wa hije tuhibbul uns Dhe kjo pa dushim se E qëtësë i zemrën e nënës e Ismailit Dhe i e dënë të shëqërin Kishtë në ujë për shëqërin Kote gjatë Allahu alam Së ka kalu e pa full Ma asken Pa pa asken Dhe pa sa i po njerëzit U gëzua me arë e tyre atër dhe ata u vendasë nëzbashku me familjën e tyre në atë vend dirë sa so u shtuan shtëpijat u e shemë belgulen u rritë djalo shi u bo shëbap, u bo djali ri u rritë, u bo djali i rritur dhe emsej arabishtën nga këta nga se këta ishin arab dhe i pëlqen të Ismailit do të të këfis dhe atyru u pëlqen të kjo ndaj kër u rrit dhe u pjek e martuan me njërën prej bijeve të tyra. Vdic haqeri nëna Ismailit dhe pas një kua erdh Ibrahimi a.s. pasi që ishte martuar Ismailit. Dhe ishë që dvintet, të vindet që kanë të ju tali u të rikete që ata që i ka brakti si kalonë të që kanë së si kanë punët. Por nuk e gjatë Ismailin të kështëpia e ti doli gruaja e Ismailit që të shikon të kush është ndirë. Pyyti Ibrahimi a qëmë kush Ismailit tha kharajja jeb të gilene. Ka dal që të kërkon furnizim për neve. Dhe për para njërës ka ndal në gjah me disë që janë kryrës, dhe është thëllë në shketin me dal me kërku në një gjah që ju bëmë për një kutë saktuar. Dhe së është ka dal, këtu në kërshidikun, o, oh, ka dal lardikun. Nd si për jetoni, si i keni punët, ndërsa e tha, nëhë në bishërë, i kena punët shumë keqë. Aqë në gusht jemi, dhe aqë punë, fështiri kemi sosta mërmenja. Atëherë i tha, Ibrahimi alësëm, pa i të regu kushasht, a i nuk e njëftë. I tha, kur të këthejet burit e shpia, bëni selon për meje dhe thuj, ndrëje progu në shtëpisë. Kërë u kryi Ismaili, Po thua se jeton të suhana erë në babës e ndinte Dhe i tha grua se ti A ka qenë dikush të këni I tha po ka qenë një plak Pyti për neve dhe i tha se po jetojmë shtirë Së si kena pun të mirë Tha atë ka porosit me diqka, ta diqka Tha po Më porositim e të bo selam Dhe tha thuaj Ismailit në dreje pragun e shtëpis Tha këj njërë është baba em Dhe thua i Ismailit në dreje pragun e shtëpis dhe më ka urdhëru me të lëshu andaj shka të këprin të tu e lëshoj Ismaili gruan e ti dhe u martua me një bi tjetër nga fisi njët pas një kuhe erdhë prap Ibrahimi a.s. dhe prap nuk e gjeti Ismailin në shtëpim dhe e njëta përgjigja ka dal të kërkon furnizim për një dhe I tha, kejfe entum, se e keni punt, e pyti për jetën, si për jeton jetë, si keni raportet me zvete, këtha nahnu bi khejrin vësëa, jena aq mirë, sa që nuk di me të kazu sa gjënë për nojë mabdëm. Do, sa e kena të zgjeruar jetën me bëllëke mirësi. Dhe, e lafdrej Allah unë gjëllëvala me fjallë të ndërshme, elhamdulillah, e kështu më ratë. Ibrahimi alisëm tha ma ta amukum tha qka po hani tha el lahm tha mish wa ma sharabukum tha qka po pini tha el ma uj kemi me pi atere Ibrahimi alisëm tha Allah me barik lehum fi lahmi u el ma tha o Allah bekoj au mishin dhe bekoj au ujen pas kësaj të ndërlozër Ibrahimi alisëm i tha kur të vjenë burit e shpia Fakre i alehi salam, bëni salam, dhe thuj vëmurihi, dhe urdraj dhe thuj dhe përësitë, ju thëbbit atëbete bëbihi. Forëceje, do tëtë forëceje, dhe mbaje fartë pragun e shtëpisë. Posta ardhë Ismaili pyyti, a ka qenë do kosh, tha po ka qenë një plak i bukur në pamjet mirë, tha dhe pyyti si po jetoj mi thashtë se po jetoj mirë, Se po e thojmë me mirësi atë porositi diçka, tha po më tha forcoje pragun e shtëpisë. Atëherë tha Ibrahim i Alaihis salam, ai është baba jam, nëse pragu është pijëtimi i jetë, më thamë me të rujt dhe me u kujdes për ty. Dhe çndroi një kohë caktuar kështu Ibrahim i Alaihis salam tendëllazor, dhe i sonjë ditë ishte Ibrahim i Alaihis ishte Ismail i Alaihis salam afër Zamzemit dhe erdh për herën tret, e tretë Ibrahimit alayhisalam dhe ksoj radhë e jet të birrën e tij në Mekë e jet duke i mbrequr shtizat duke u përgatitur për xhotej i mbrahtë shtizat dhe përgatitej për xhjeti e jeti, jeti prezant Ibrahimit alayhisalam dhe pas sa po ungrit në këmbë do tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam fa sana ka ma yasna ul walidu bil walad wal waladu bil walid dhe vepruan sikur që banë prindi me thmiun dhe thmiun me prindi që janë po këtë gëtë, për qafim, shtrëngim, për malim dhe tha ja Ismail i tha Ibrahimi alëzëm, o Ismail inë Allah e emarani bi emrin Allah më ka obliguar dhe më ka urduar me një pun a më ndihmon ti në këtë urdër tha gjithë se si o baba im tha tha inë Allah e emarani në ebni hahuna bejten Allah umë ka onuar që të pikrish në këtë vend me ndërtu një një shtëpi dhe të rëgëj me shaj të këtë një vend pak ma ingritur pikrish ku dhëtë ishte vendi qabës. i qabës atërë i përvjelin mëngët dhe filluan që të punojnë edhe prek të fillan Allah u gjalluar në surën bekara të të rëgën të rëgjimin e ndërtimit e qabës Andaj për të bërë hyrjen e tregimit të Kur'anit, u dash më lëzu kët pjesë nga është shumë interesante për treguar se ku fillon historia e ndërtimit të Çapës. E pastaj Allahu thot: "Wa idh yurafa'u Ibrahimul qawa'id min al-bayt", që do të thotë themeli i shtëpisë, "Wa Isma'il", së bashku me Isma'ilin, e si e ka ndërtu kët dhe si ka qenë procedura matutje kjo është pastaj pjesë tjetër e këtij rrëfimi, por para se të kalojmë atje dua të të ndalem të ndëruaj edhe më otor disa pika në këtë rëfim që lexova deri më tani nga se më vërtet ka shumë sime dhe ka shumë ka shumë porositet. Kjo është hyrje e rëndësishme dhe e domosdoshme në rëfimin e quajtur ndrtimi i çabës. Ky rëfim thash një është i rëfimi i ndrtimit të çabës. Mirpo nuk është vetëm rëfimi i çabës këtu ai që dall nuk pa a, a kaq ndonjë element tjetër ky u them po u themi i ndërtimi i çapa se kuptova a ka ndonjë element tjetër ky rrëfim që shumë rëndësi dhe kra më shpjegoj pse po të ndërlozur Ibrahim i alayhisal me kët u them e ka bër një vepër që kur kurse ka bën gjithë njerëzit në kët botë Kër shpërngullën me familjet e tyre Dhe kër levizin familjë, me familjet e tyre Za kër një levizin nga vendi i thatë në vend të me uj Nga një vend i varëfër në një vend të pasër Nga një vend i pasigur dhe me luft në një vend të sigur Kështu të gjithë shpërngullë atë, apo? Dërsa Ibraime e sëmë, vendin qela ishte vend i balokët i ujit, i fryteve, i qëtsis u largua për e aty me një vend thot pasgjë nga një vend i sigurët një vend të pasigurët nga një vend i qëtsis një vend të pasiguris dhe jore hatis e kështë mërat pse për i kështë për ngulje tharabbena li uqimus salah ozë që ta falin namazim shëfana anëj quat edhe Rëfimi në ndërtimit e qabës po, por kjo është edhe rëfimi i histori së namazit, i cili lidhet në gusht me ndërtimin e qabës. Prandaj, për ta kuptu rëndësin e namazit të ndërdozit, që nuk është tema jonë, por është hyrja të regimit, vetëm lidhëni me këtë fakt që do të përmandi. Namazit është lidhë në gusht me dy njerëzë më të mdhajnë histori në njerëzimit ku shuan dy njerëz më të mëparshëm historinë e Zimit Ibrahimit alayhis salam edhe Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe namazi lidhet gjithashtu lidhet me dy njerëz të më mëparshëm, lidhet me vendin më të shërt në botë, Çapën. Ibrahimi alayhis salam erdhi në ndërto Çapën për mua fal namazi, ndërsa pejgamberi sa sallam nga Çap ia u nes për mëmë namozin. Është shkoi në Isam Miraj, pikë ka shkoi nga qabja dhe Ibrahimi alihissalam porosit e fundit i kishte o zot më bën nga ata që e falë namazin vëmi ndurri e ti dhe më bën familin që e falë namazin në nëso fjallë të fundit pejgamberi të zmi ishte ishen es-salatu es-salat namazin, namazin fokusit dy pejgamberve ishte gjithë mund ka namazin për të kuptu ti sa është kënë amazë të Zotë i Gjellorej Madhë dhe për të kuptu sa nuk bëhet fjallë për adhurim numerik 2, 4, 5, 3, 6 po bëhet fjallë për qëka shumë më të madhë që duhet me e kërku nga se njerëzit më të mëdhajnë hisë i njerëzimit ishin ishin boshte i këti obligime këti adhurimjat Rabbena Liukimus Salah ozot për të falë namazën Ibrejme, sa më thashe, mori familin dhe i ndëgjuat detalët. Mëllaj, mi aftan, veç me e ndëgju. Heq pa asni komend, dhe pa asni dobi, dhe pa asni porasi, mi aftan, për ta kuptu, në nëruar, se për qëfar të gimi bëhet fjallë. Mirë, po, dua që ti përmendisë dobi, pa tjetër. Nëse na kena nëvi, nevujme me na i zbërthuj gjërat. Na kemi nëvi të, të zbërthuj në gjërat për na kujtu më mirë atë e para që e marim nga kjo është taj që gjithë mund duhet me përmanë. Në nëstrimi i pare zërëm dhe i zhote gjellë gjellë ju. Edhe Ibrahimi Elson, edhe Hageri, edhe Ismaili, të gjithë. Merë familjen edhe vendose këtu. U kryu. Merë familjen edhe këtu vendose. Po zotë s'pas ka uj, si kanë thonë, e di që s'ka uj. Edi unë unë e kom, unë e kom kriju kët vend. Po o zot njerëz nuk pas ska kjo gruas ta bën mënet me to, ja as bën mënet. Po kjo gruas e di çu gru. Andaj gjithë ato ato pikë pyetje që ne i bojm të caktimi i Allahut, e shetë kërrifim nuk janë. Këta zvojm pyetje, këta nënshtrohen. Këta nuk nuk filozofojnë, po këta bindën që taj në ropë të zotë i gjëllë të gjëllë alihua edhe buri, edhe gruja edhe fmija, të gjithë dhe ndëse familjen dhe ndëse edhin zotë i gjëllë uala a hupin, a i han ujku edhin allahu gjëllë uala, mos i kalza mos i trega allahu gjëllë uala ato që edhin më mirë se ti edhin aj e jo tja është në ndëgju kach e jo tja është me kry punën të ja argatë Te e dhoni në Rabb, argo, argo ti nuk i thot zotnisë e çfarë do vinë shkaqëshme. Dëraci Allah nuk më të pagu, çka vijnë mu ku e dhësi puna jamish këtu. Jo qeshto. Prandaj argoati se pyet mështrin. E pse kjo rrugë do të më ra kësaj? E pse e ka kur i shkoll për çit punë? M's bindon raport punëtor pse ne e bim kësaj. Po tiu keni me krye të punë kaq, a është këtu në dynjë? Dërso me Zotin xhallahu ala. Shikani së në mësën Ibrahimi Halisan. Pa komend, të iqma tepër. Në nështrem dhe për ule dhe bindje. E dyta të ndërlazër. Kjo familjë është interesant. Vëllaj, këtë janë shumë interesant. Ibrahimi Halisan përën haqjerën ku? Nësë këtim. E normal. Në fillim e e nuk përën dinë që ka pëndodhë. Për e pyjtë burë në vetë. Ku përna lenë, o bo me që me ditë, ku përna lenë? A i së po fletë, para. Dersë a gjiri, po i thëtë, Allahu emerek, a Allahu të ka thonë që shto? Tha në anë, po. Kaqë, subhanë Allah, vëllajnë që vëse e këthejmë njëtën tonë për detshmë atëm, në raporët me zvete, në raporët e bashërëtore, në raporët e shëqnurë atëm. Parna mi thonë, për shembulë, gruas në shtëpi, duhet me bua këtë punë, se Allahu që u shtë e lipë, a përfundën këtu, kejt debat dhe diskutimi, që kja është. Kës përkërkan për gruas përkër e ti me bu nëjë punë, që e dhonët një majka pakë. E as nuk përkërkan për gruas e ti me bu nëjë punë, që aja është e sigurët, e ka freskë, këtë kështë i ka, po veç pak a no, po lodëshë. Jo, Allah, po e lenë në skret pa njezë, pa ujë, pa kurgja. Qka për e nalë haqerin, nga gjithë të diskutimet, debatet, një fjallë, veç, Allahu ka thonë. Kaqë. Ndaj, që kjo është islami dhe dhe njëfën? Që kjo është feja jonë? Që kjo është feja jonë? Nëse Allahu gjallë leuala të ka përsektu këtë vendë, kaqë është? Të ka përsektu ty këtë të tyrë, kaqë a e din ma mirë apëtëm. Sot nga themi musliman po preket, inotjet, në nështruar, mirë për nga preket i natjet, nga preket unë i unë, atëra i themi fjales se me, na tana prit pak. Fjales dëgjuam, dhe gjuham dhe unë nështruam i themi prit pak se jem dzon. Fjales se duhet themi, në, unë nështruam i themi veç pak. Se ta është për bëhet fjallë për nifësin ta me këtu sënë e faljën atëm. Kërë ras e tregon të kunder tëmë. Po ta një që ata dhe e rezultatët janë të kondër ta. Apo? Nga, nga, nga shkretin e pa njohur e bën gruan më të njohur. Dhe gjithashtu të ndërdozër do bia këtu që është mërëncite nësë e kalujme është mirëbesimi me zbasharët dhe. Shë kësë fa në i ka thonë a i sigur që Allah o të ka thonë? A i ke marrë më shmirë? Ka di që Ibrahim e nëmë ka thotë Allah o sigur se Musa. Andaj, vlojnë ndërruar, burinë ndërruar, bëhu autoritetë, që kur të flasësh në amër të Allahot me të marrë rështë e ki për një me apëta, që e ki seriosishtë, që kur të flasësh në amër të thes të kuptojnë se kjo është limiti i skajshëm i fundit i negociatat e kompromisit atët. Andaj, kur tha Allahu, pse ha gjirë nuk tha, e pse bashmu Allahu, Ose e pëse spithu, a, ani mirë Allah A i hajë lëte se ti, Ibrahim Lëte Allah në që Heta ti menet me mu, përshamur E dinde që Ibrahim e asëm E dinde se kë, me pasë mundës i me në e keshë lukët Subhanallah Sa e ka njuf këtë burë kjo gruë o lafët Me një fjalë Së kam që ka i thamë ma shumë se me pasë mundës i kjo e balë Andaj mos e detyra me shku për të dhijes Kjo e dinde se po patër mundës i bënë Po nga njëre e hajt, e hajt E pasë nga presion ka e kalend e dhe kufinit e halalit e lëmpu më rëndësie e kështu më rallat nësa kur tha Allah më ka thonë kaqë, që kaqë më ka thonë me më pa thonë që ka mësit edhe një vi që atë e kështu e dinti pa komend për ndaj sa kimin e ojë për komunikim të heshtur me zvete që quhet gjuhë e mirë kuptimit pejgamberi s.a.sallem shikon të mesi dhe ajshavrapon të kap të misakun afton e dinde që misfakën është ka halipa vëtë. Sa është kjo, kjo jetë subhala me dashuri, e me respekt, e e lunë tërmëzduj basharët e kërë me kër sy, me disponim, kuptohën atër. Aishe e dinde, kërë vënd të pejgamersëm të shtëpia i lodhur, e dinde se nuk ka shumë hapsir të ashtë për me engarkua vëtë. Erdhë pejgamberi së asëllëm të shtëpia Aishez, dhe i tha, o Aishe, sënë të mduhet në ufalë, pak ma shumë, do të atë ajo pjesa që bëjshin muhabet, sonë të smëj me talonë përën oj shahukryta, oj dërgore e latë, ti e dinë së kam qef me lejt me ty, por gjithashtu e di se ti ki qef me rizotin të në lejt ato andaj vazhda përën, ka që ka mirëkuptim edhe bore mirëkupton grone vetë po, e këndë është të obligimë me të kryu një punë të saktuar, mirë po ka, ka venë për fleksibilitet ka, ka venë për mirëkuptim ka venë p E, po, obligime ka, mirë për po qe Ka ndodhë situatë, është lodhë, është smunë, është angajëmë, e shumë tjera Pra ndaj, mos ingurcësani kufit Që mos tjent le vizë shumë Po në pak ma, ma fleksibil Po në pak ma Ndisa gjera që nuk pëjse Nuk pënin, amë Ma mirë është Njo më bëjë, gjithë shka pënin njëri atë e, e, së mikë, mu as në fjallë Nuk është i meqëm, qaj si i ka as në fjallë atë Po, a i n Po jo gjithë do fjale këthën tani në debatë në në nëzgotimam. Për ndaj, njëri menjë, mështë taj që li din, ku mu nalë. Edhe ku me koqitë edhe din ku kështë snima, apëta. As nuk po ashtë e kështë më raton. Andaj mirë kuptimi me të bësharëve të ndërdozë është shumë i rëndësëshëm. Mirë besimi, mirë besimi, është shumë i rëndësëshëm. Ndërsa ku nuk ka mirë besim dhe ka nuj për arsujetime, bo all si kurse ka thonë fudal ibnijadi, ka thonë për shëqni, për miqësi, jo për bashërëci, ka thonë fudal ibnijade, zotë i më shëruft, sa e shëmtuar është, a e shëqëri dhe e miqësi, që ka në ujë për arsujetim, nëse unë kam në ujë me thonë, vëllaj s'dashta me bajgare, ose vëllaj nuk e pata këtë përshrim, apo, ose unë e dështa marë, këmë thirë e ti për po isha dhe tja, Nëse kimë më bë po raporte për një tjetrin, atë arsyetimi është argument i mosbesimit. Po me të besu, nuk sti më në do raport. Nëse nuk të besoj, kërkoj verifikim tjetër. Prandaj kur thuhet për shembull, nuk kuj me orden, jëm i zën. Kuptoje mikun, të afërmin, gazet, s'ka nevojë ti edin saj, edin kur ti ke nevojë apo. E panqose kimi nevojë për arsojtime, e për sërime, e për raporte, atër keve shkën duke e zve, duke e zve lidhen e të raporti me së njësëm. Përndaj, haqiri nuk kërkaj raport, e ku tha Allah unë se po është o së njësëm, e ku këti e përse së më tha, a, detale, ja, u krya pun, Allah unë ka, u krya pun, unë e të besojti që Allah unë të ka thonë, edhe vazhdojnë e madutje. Dëbija radhës të nërodhë dhe të rështë, dobie edukatos familare Ibrahimi alayhis salam me ardë çabia e kuptuam se është khalilullah do të thotë njeriu më i afërt me Zotin Gjallë Horë dy njerëz janë khalilullah kët kët uh, grad kët nivël dy vete kanë arritur vetë Ibrahimi alayhis salam edhe kush Muhamedit sa di sot e ky më ardë të çabia ky më shku atje ky pa e kuptojmë nërmal. Hagjeri? Ja dini kushë kun hajeri? Me kun hajeri, bia e Ibrahimi, dhe dhe po qika tje ka rritaj? Ja dini kushë ka qenë hajeri? Robnesh, eshitun, kushë e di kur rritaj, kone ko baba, kushë e di qëfar feje ka pasa? Ska lidhje, buri i mirë, që farët dhe që e merë, din me edukua me nreqaftun. Jo e kunder të altun. Apo, nivla muslimani i miri mir, si u martuaj harron kumet ata. Apo, po kush ku do të më ndjeku? Kush ka do të më drejtojë, vëllai. Andaj Ibrahimson s'kom s'ka lidhja e Haxhier apo kur robnësh. Burri i mirë edhe robnëshnë e bën zonj. Haxhieri zonjusha e kësaj donja jfton. Ka qenë robnëshun. Hizmet ka po kush ka poshef e ka e ka ashtu jfton. Po dini sa e marr burri i mirë. Kër e ka morë burë i mirë dhe e ka në dukatë në duhur po e bënë gru të atilë që krejtë dunjoja duhet me bo që bënë e jatën Shkon haqë e mëzbasaj e të kalëzoj që a bëtë me haqjin të në prapë haqë shkon haqë e mëzë etë në safa në mërëva Ski qara po këtu gruja për e ka etë e po kime shku mëzgrus nga se dikush e ka bëzë zoj këtë gru e ka ngritë qaj është Ibrahim Elson, e Elson ed Andaj aja e ka vlerësu mirësin e burit saj edhe ka vlerësu këtë edukat që ja ka dhonë pra ndaj ja ka shpërblim e sabër që shto të janë me zvetja tënë aja ka bo nga rëvnesha e ka bo zonjë aja ka bo nga askushit diqka aja ka bo aja ka bo, kush e ka bo qëtër dhe aja ka ditë këtë pra ndaj edhe i ka thonë a po duhet me ta krytë këtë shërbim unë e ty buri e mënajtu, unë e ri ri, se tim ke najtë mu e që kështu të është jetë apëton që kështu shko një jetë apëton edhe e, e kunder ta burin dhe e gruas apëton se të ka najtë e është kujdis e ka bu sabër, e pse të të zbën sabër e kështu më rafën pra ndaj i ka eduku Ibrahime Elsam krejt familjen që kur thuat Allahu ka thonë, që ka thonë na kejtë një zërë atëton sot me i brejme sam, i pyjt familjen Allahu ka thonë kështu, që ka themi ne, krejt them ka i të bashk, se me e nga vatanë ndër gjuëm edhe unë nërthu gjithmonë, edhe kur duhet me në shketin edhe kur duhet me aqit briskë në fyt Ismailit edhe atërthejme edhe me briskë e qysh të koftë nga se kjo është njëri zotit kjo është njëri zotit kjo e din ndaj të ndërlëzër Nuk është sukses ti me arrit edukate, adhurojmë me dije, e familja të kamit larg as me durbin e kshitat. Jo valla kështu. Jo. Bëj bëj familjen tënde, pjesë të projekteve tënd formimit. Çto është suksesi? Gase bashkë me ta e ku do shkoj, vallai në varri kimë vetë japta. Na hirat i kimë vetë. Para Allahut i kimë vetë, gjithë i kimë vetë, të ikë pyty në sadush. Allah komë thon çka ke bu po me shtatë. Njërium Qiyamah thon, "Jooma yerrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani." Një ik pi vllaut, pi babos, pi nuon, pi familjes. Ai ik, po aiq. Ik. Po ikja fizika an e kupton ikja nga përgjesia? Jo. Ek sa dush atë na ton, po të Allah komë të thii këtu. Kur vjen ku e llogër dhënës Allah tat. E kta, kta çka bësh me ta? Këta këta mozi, e këta kërvi këtë namazi, e këta kërvi këtë ramazoni, e këta kërvi këtë halali, e këta që përshem e ta. Dë vetë Allah që e legjera lotëm. Pra ndaj, shikhaj i brej me samë. Vetë edhe këshur e familën. Këshur e familën. E kuptaj që nuhi e alësam se patë. Mi, po nuhi e alësam është përjaçtim për përjaçtimet. Nuhi e alësam është përjaçtim për përjaçtimet. Gjithë mundu nja ka përjaçtime. Dikush jap mund lo angazhojt për pjekat Gjitha i ven Për nja që Allah gjellë levala E për mos mu shgëni kë Kë ushtar i pa e por Për edukim në familis Thetë Allah ani Për ty është nuhi, jo i ibrahime sëm Dërso ibrahimin betit esenca Gjithmon është baza Ibrahime sëm është baza Për ndaj të nëroze kushtoni vëmenje familis Raporteve Në familje, edukatës Gjithë në do që kanë të bënë e qekimi të sekë, në takimet e kaluara, nga se dërtimi i qabës, olazni, kjo qabës të të vizitohet me milion e milion e njerës, filët i ka të kë familje e shëndosh. Andaj gjithë në dërtim i shëqëris, e i venit, e qka do qoftë të malë, në këtë dunion dërtohet nga familje e shëndosh. Ska familje, kur gjithë skatë s'ka familje s'nosh, kur dhe s'ka s'ka respekt në familje, nuk dhjetë kush është kujë, kush është dhjenë venet s'ka hajra për, s'ka hajra para më ndërnë me elon haqjeri ibrahimi e sëmë, a ki më ndeshë ti shpil a une jo, une këmë, përritë për ti pro këtu për shambull mi thonë haqjeri, si kurse keshë më ndësë shumë kësa i ku, hapëtu ibrahimi e sëmë e kënun familjen haqjerin tek qabja e mirë o burë, kush e ka bërsh me drej qabën, unë ati. Jo, unë e këmë bërsh, e pse unë e rikë të vlo, unë e këmë punë të mija. Ja, yes, s'ka kështot. N'ka kështot, dhjetë kush thot ku me nejtë, dhjetë kush krymë punë, kja është endame, nëse kja prishët kësistemi, nëse Ibrahimi a të më rrën të qabja, që të e rrënaj, të e rrëjt Ismailin, nuk në rrëjt të qabja. Me Panait Ibrahim i mërujt Ismailin nuk është qabja, A, pa, tash, e ndreq çapin atë. A po e kuptoni tash tregimin e njerëzimit ç'i kjo është mesia? Ibrahim i ka punësh ku dikun tjetër, çka ka punë më ne këtu, dy të bashku. Ti duhet të më ndihmosh, sepse pa ty nuk ndonjë çapje. Por on duhet më shku se pa mua s'rreshët atë. Andaj unë shkoj atë rrin, që s'i ka dozë të punë. Nëse bashk punojmë në detyrat tona, drejtojmë, ndërtojmë, sigurisht se do të u çapja. Nuk bashk punojmë Dhe nuk i kuptojm pozicionet kur ju s'ka mos i mund ndërthuat. Andaj tregimi i çopës është të ndëruazë tregimi i familjes. Tregimi i familjes, çësh funksion, çka ndodh kur funksionon një familje që s'do, çka ndodh çaja çopja. Allah po të kallzon. Del çopja në shesh kur ka familje që s'do. Çi kë msimi? Sot tash çopën ku të familjen atë. Ngase nga, nga familja është nësh ka dal çopja zoti xhella xhella. Do bia tjetër është të ndërruzë të rështë se e, shumë do bia i këmë shkuta kuha paska shkua. Do bia të të rështë se njëri jap mund, jap për okupim, mirë po nuk duhet me përjaqtu dimenzunin e adhurimit në edukimin e familisë. A i la i brejme, a i la, e dhe shkoj, Allah u ka dhona, Allah u rrurë Po veç, po sa e kaloj pak një kodrë aty, i që i durët atëm. Edhe ti, bënë e mundin, shpenzo, edukaj, e kur të flejnë ata ti që është ushë o zët, o zëjqit atëm. Në i badet, se i di bëni museje, bë, ngrite e natëm u falë, e i shenë të fmitë e ti të flejtë, thënë temër e bitë e mi, rëqatë të radës për juve i kam atëm. Rëqatët e radhës që kam e i falë të ashtënatën, për juve i kam apëdën. Juve i mi miru të zotë i gjellë të gjellë e li -Gjell huatën. Ndëjë Allah i tha, musë të salisam, dhe hidrit i tha, vë kene e buhum në saliha, e kam pasë babën burë të mirë, përqë ata shpinë kina mi janëreqë kush? Jo gjithë kush e o ladhën. Njerëzë vetë mirë, që kush e o jo kanërej shpinë atën? Ka qenë dukër dhu shpija e u dekë baba, mi andrejë që jetimeve shpinë. Pse? Kanë e buhë ma saliha. E zote Gjellewala e karujt këtë familë se babën e kanë pasë njërë atë. Të në rëzër, mëkatët janë si kurse tymi i zjarët. Zjarët është sinonimi gjunohave. Për këtë arsë e ka thënë pegamberi së salemë, Allah mëgësul këtajaja bilmaji o thelgjival, bërëd, o zhatë, Mi lajë gjunahet. Me qka? Bi thëllëgji. Me, me, me, me borë dhe akullë. O e barat. Dhe barat është breshëri. Simbol i ujit. Qa nënë kupton? Me këtë ujë fikë e zjarën e gjunahet mija. Mirë, zjarë, gjunahet që i në kanë zjarë. Ti e përjetan zjarën e gjunahet. E tymi kune i shkanë? E tymi i gjunahet uja, u anëzin, jetërn, edhe u anzin aromën antarëve familje të familjes tonave. So my mother Timi, ma gjan shkon tani. Këshillaku e, e vënia kështu me radhën. Andaj fëmiu nuk dënohet për gjinorat e prindit, dënem. Jo, ja, jo, ja. kërkoj nuk dënohet për gjinorat e dikujt tjetër. Gjithkohë i bën gjinat e jota. Por a dëmtohat? Po, a privohet nga shëmrsi, po nga gjjetë ka. Sonë thush dhaza Zjarmën, edhe Timin ti vet kimë thit. Jo, lla, Timin me bashka thitun. Andaj prind të ndëruar mas i helman i fmit e juaj me tymin e gjunajve të juaj e apëdhën fikini vatrat e gjunajt me instikfare me të ube për të mirë në juaj për para se gjithasht për të mirë në fmive ton edhe të armës atyra apëdhën prandaj Ibrahim e san me i badat, me adhurim, me dua po i rujt i zotë i gjelë dhe gjelë prandaj prandaj jeb sadaka që Allah me të rujt fmit bo dua natën që Allah me të rrit familën Bëhu i mirë dhe bëhu e mirë që Allah u gjellohet me të arrujt familër. Nga se dimenzioni i imanit, i besimit dhe jadurimin, fatke cështë, shumë shpesht përja shtohet nga shumë kalkulime. Për këtë arsujet të ndërlozër, kur kam mos pajtim njëtën bashkëtore, zakonisht njerëzit i kanë dy qasjet gabume për me zjetë konfliktin bashkëtore. Ca dhe nëtu? qanësja parë është kërkimi i fajtorit. Do më të nëtonë ju me zidhë probleme, po para se mu zidhë probleme, duhet mu ditë kusho ka pas të jatë. Dhe kjo është problem. Nga njërë është me rëndësi mu ditë, për mu ukshivu ose me ndërmën mosa, po shpesh herë, duhet me te kalu, për me bu zidhë dhe mes më të uqepët. Dhe e dyta është, mbështetja komplet në sebejve materiale, ndërsa me, me pro unë kok forcis ose problemin e e e pandëgjueshmërisë ose problemin e mos respektit të ndonjë bashkësort për tjetrin me prurën namazdhën ndër javën ton, bajegi del intereson zgjidhja e atë. Çes ku ku mos mëdon. Moquem me Allahu Zot. Kto që nivnga pa pala tjetër apo është gjunojem. Falma gjunoja në Allahu dhe vot. Majrut niser min komplet ajrem te Zoti Jellala me i përmesura porët. E këtë dimenzionë duhet më ujnë në kodrua përën. Edhe në edukim, për edhe në të i kalim të problemeve të lashtë të bashkëtura përën. E që Zotë Gjellore e bënë bajagi vendimtar në problemet e jetës bashkëtura përën. Do bia të jetër të ndërlozër është se uh, me ditojni pak une, pë, për pak për ju kalzoj e ju me ditojni shumë të një. Për haqinën. Ibrahimi alesëm i ka thonë, Allahu më ka thonë, do në s'ka me t'hupë, një. E dyta, Gjibrili i ka thonë, Allahu s'ka me t'hupë, dë. Tre, i ka thonë këto shpija Allahot që këtë gjallë duhet me ndërdu, do në këtë dhënë me me t'gjallë, për me t'kjo gjallë, do me të nërëve t'gjallë, garancë mas garancë, e? se ti s'kime e hupë. E, pra, ta është haqiri ullit kom kryç, edhe pra të mirash Me gjitha këtu garansa, se ti je përzidur, ti je ndë vërtetën, ty një allohë këmë e, këm e trujtë, vrapana janë ganë, lypuj. Gase unë e duhet me vë prapë atë temën, e zote gjëllon e bënë atët vetër. Në thimi së to me feja vërtetë. Po, e është që është të, ti që ka ke po me duke nukon e vërtetë? Islami është feja unititë dhe mshirës, është që është të po. A këna vrapu, në, mu luodhë, si kështë lu Hajiri lut për uj. Mbas gjitha këtyre premtimeve aftën. E sa duhet më ulëdh, më vrapua, më vrapua, më ulëdh. Për më dëshmuesi Islami e shfaj mirësisë. Sa e ulë për punë, e arun, allo, këtë punë Allah. Sa ken gait. E run Allahu këtë. E vërtetë është. E vërtetë është i run. Çfarë sot ashta po? Po Hajedi ka gait aft. Edhe Merimi ka gait. Edhe ka tentuar me lviz. I ka thënë Allah xhalla wala wuhzi. Livret e pa ka thënë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 Nuk shkunet shto e dhërë, e du të me ypë nalë të ka punë me, me imanat të hurma dhërë. He Allah përët, shkunet ti, shtadzone, duke linë, në kapitun, e rras kapitën, e lodhën, shkunet ti. E Allah, e dinë Allah se nuk shkunet hurma, dhene. e dinë, e pse shkunet? Veqë më zhjenë dikush më rstej me thonë, unë jë më simërjimi, rria Allah më një mënë. Veqë i ka që thonë. Me e thy këtë mentalitet të gabumë, levezë, angazhohu, përpjeku, mundohu, jepë mund kaç. Ës diçka më vëmë. Kjo ishte pejgamberi sa. A e ke qenë i sigurt pejgamberi sa më arrit në Medinë? Po. Para se më orda ka pasë sigurt. Në të vratën një ka që ka me o Mua, një të e ngjill ka shkuqë që pejgamber ka më shkuën jetrim. O ku chto? Mo Salman el Farisiu. Edhi në tregimin e tij duke kërkuar të vërtetën. Në fund Për më e djegt pejgamberin kush shkoi? Po ne u shkoim ne Mekë, o llapta. Shkoim ne Medinë. E pse shkoim ne Medinë? Nga se te vrot mira vjet para se marr pejgamberin shkuante se kë në Medinë kë kom shkuar. Që ti shkoim ne Kërkupa. E kisha sigurt se kimi shku ne Medinë. E si buni hijrat? Dul para mushkullit dhe tha, unë jam ku msy Mekës. Edhe që sa të kem shkuar ne. E u tash kush dani mundi marr mës me. A të thotë? shikoi notën e um shef e ala aliun shefun apo radiallahu antia thot Bekri, radiallahu kër në shpelen, mshef, e bubekri radiallahu taala kur ngjiteshim ne shpellën ku u shëp pejgamberi s.a.s. te ne muajt e gjithërave para mena subhanallahu qe ndëmartë shëbebën qe mos sie në gjumse ka pas njëri e këseit e hyrin në shpellë e u li kokën e pastaj tha inallahi ma ana pastaj tha allahosh me neve po jo në Mekë anëllën deru pse je musliman Mos mendos se i thën Allahu për mua për ty ligjit e tij që sikallë për pejgamberin Allahu. Kjo dynje, dynja e lodhjes, e punës, angazhimit. Kjo dynje është dynja e punës e dëshmive, dëshmohesh, pranohesh, nuk dëshmohesh, s'ponën kur kush për ty O jo Allahu. Prandaj të punojmë që njerëzme dashkë të fe. Të punojmë që njerzme u bin se kjo është feja e rahmet dhe mëshirës. Ama kur shoqen që na bëna mohongër me zveti, qysh kallzojmë na që kjo fe e mëshirës O Allahu e kështë të më radhe, kështë të më radhe. Andaj, meditoj shumë për këtë vrapim. Aja, nuk e bëni simbolikisht. Qënë Allah për ajton pa e pak kështë e për bëne. Jo, jo. E që i fiston edhe, vrapante e mirës dy lugin e dhe Allah. Vrapante sa mënte. E shikante e mirë. Shtatë herë. Jo një herë. Shtatë herë. Dinë sotë, dhe në gjuzërin. A oa mërmendja, mos të akishtë dhe gjuzërin. A kishtë e që do, noshta edhe 17 hera. Allah i tha boll. Ti e dha munditet. Atë ngandero ti për çakt mës 2 hera. E ke provu 1 herë, s'po bën i sinqert ti po përpjekesh Allahu te boll, mos u lodh. E krym na kët punën. Ngjall Allah do të mëspru, që 10 hera po mundonas ku s'di ku është ai numri që Allah ka caktuar mas timet ton boll, na nuk e dim atë numrin atë. E yon as më përpjekaftë. E yon as më mundu, më mor sebepe. Të gjitha në urujt, në ukujdes, në kuni urt, në kuni matur, si kurse ishte pejganberi sallallahu al-sallam. Por jo në emër dë vërtetës e të haku të kujdi qëfar tira, me i praktisë ketë sebebe se, Allahu gjëllë ura një mënë, sahivë allaj, po jo mu e ty që shtapën, e një mënë haqerin, edhe merjimin e tjetër, kur në bojmë si kusata. E ja, do bia e fundi që du me përbjund me te, të ndërdoz është se, ka shumë do bia allaj më të tjeja, për du më thonë të ndëgazër Ibrahimi Ali Islam shkajt e kdjali ti, edhe masë i shmartua, edhe interesoj për birë në ti që i unë, Jep, thonë, kët, ka punë, për jo mu përzi një jetën bashkërtore, një atë, jo me i thonë, duesh këtë, ka oqë këtu me e qita, e ti duesh këtë herë me shku, këtu së përzi, këtu e në marveshje me zburë të gruz, burë e gruja mire në vesh, kushe adhe, kushe kushe kallë, ata me z Ku ishte në dërhyra i brejimit alësam? Të të gjalli vetë. Me ishte fejja, aftën. Në po, gruja vetë. E dëndunjen shumë, që dëshvrija ndaj dunjes, e verbnën para burit, apo e e she burin para dunjes? Që shika sytë kjo gru, aftën? E para nuk shenë të asgjë. Përvec se, ngopje se barko të soj, aftën. Kjo sështë e gru për Ismail, aftën. Shika, ku e ki burin? Kjo e ki burin? U shkon gjyeti, i ngrahti u shkon gjyeti me diçkë tjetër edhe prap, vallë po ijekun punë të kaçikeman. Subhanallahu. Po kush mirnjohja për kitë lodhë këti burri? Kush mirnjohja bab? Andaj kur s'u ka mirnjohja, kur ka lakmi për botën, tha vesh thui me ndruaftë. Kur çë basho. Prandaj të ndëllozat. Duhet më kujdes për një tetë bab. Jo më thon, këjo është i dishëm atë. Jo. Ka herkë më noi për për kujtim? Dhe do kush menitet bab ada Ibrahimia son nuk e ndali kur kujdesin për djalët e saj kur martuava. E dinte ku më ndërhyj dhe e dinte ku janë pjesë private tjetër, të tjetrzin e këtu. Kto skemchka për zjenvna është punë e tyre ato. Sa të fatkeqë çësht, ose mos ndërhyjë totale, komplet e ata në adoleshencë pastaj bën gabime të mëdha, ose përzija e tepruar njëra apo dyjave po ndikon në shkatrimin e familjeve fatkeqë çerta. O të më ditë mesatorë, edhe je baba, edhe jone vërtetësh, a dië ku finin ku e killa? Dje ku finin, dje ku e kjo obligimet, ka që Mas e te i kalan, nga se gjitho e te i kalim sil Ranem dhe silë prishin Dhe e që du me përmbyll Në kodët të kësojnë Ibrahimi a ne i sëran Përshkak se kjo grua kështë Dunion zemr Dhe përshkak se kjo grua e lakman të dunion Këtë monen me në mirë se me këta për e përfundojatur Përshkak se kjo gru kështë Dunion zemr E lakman të dunion dhe nuk shihët e Asgjë për Ibrahimi ari i sënë tha, nuk mune djali e mërnu me këtë gruë këtapën. Një gruë e këtilë nuk bunë me kënë gëtë djali të mënë. Afër djali të mënë, së mundë me kënë një gruë e këtilë, që së realisht e veç, veç shë ngupje, veç shë stoli, veç shë dunja. Jo kështë ola, të lapën, së mundët. E nëse une për johë bëjpyqe dhe me këto për e përfëndojatë. Nëse nuk mënët me qinë n Edhe afrë Ismaili të alësa, një gru që e donë dunion në zamërë. Qështë ka mundësi me konë afrë Zotë i Gjellarë, që aja ka kryu dunia dhe këpik vlerë për të s'ka përë. Nuk ka afrim të Gjellarë, e a zamërë për të dunia përë. Nuk ka përë. Refuzon afrimi me Allah në Gjellarë, e kurte, edhe me Allah në Gjellarë, me interes dunia së punënë, përë. Kështë të Kështu Zotë i së pranë në fërsia përë e duhet me dit gjelëzimë, e gjithë të ato që jem hiset të tokës për me muj të animu në lidhë me qëllën qështë duhet, për ndryshe, gjithë mund të tokë këna me mitë. Allah Gjelalu në avuzot në rrugën e drejtë dhe në mundësoftë Allah që të nëmbushën në zemrat dëshrin dhe Allah e e durët dhe të mushën dunja, po prapë në njën e knatësi se Allah Gjelalu. Këtu ishtë ndisa dobi të ndërlozër në hidë, lidhë me hyrje në rrafimin e nëndërtimit Ja do të vërdhim inshallah në takimin e ardhshëm me pjesë të tjera, derisa ka caktuar Allahu të mirë me këtë rafim. Deri atëherë zoti ju ruaj. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi sallamun taslimin kthe.